na uhusieni pamoja na kuyusia nafsi yangu kumtaalla Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ni kwakika Allah Subhanahu wa Ta'ala amewahakikishia wacha Mungu kufaulu hapa duniani na kesho hera mada ambayo taitumzizia mzangu Islamu kwenye khutba yetu ya leo ni alama za kukubaliwa Ramadhani muislamu atajoaje ya kuwa ibada yake ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani Allah amekubali saumu swala Kiyamu layl Kisoma Qur'an dua Adhkar na nyingi katika ibada ambazo tumezifanya katika mwezi wa Ramadhani huu Nabiiullah Zakaria Alaihi salam alimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mtoto ingawa Ye alikuwa anajua kuwa mkewe ni tasa yeye mwenyewe pia alikuwa shazeka kwa matumaini ya kumpata mtoto yalikuwa ya ni kama yanadidimia lakini pamoja na hivyo akajua kuwa hakuna lisilowezekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Allah Zakaria akamoomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mtoto. Allah akubali dua ya Nabi Allah Zakaria. Alipokubali Zakaria alayhisalam akamuuliza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akamoomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amuoneshe alama dalili ishara ambayo itamfanya mpaka ajue ya kuwa sasa dua yake imekubaliwa na sasa rasmi mke wake ni mjamzito Allah Subhanahu wa taala akamwambia Zakaria naam nitakupa alama alama gani hiyo Allahakasema ayatuka alla tukan limannasa fala layalin sawiya alama itakayokufanya kujua kuwa umekubali dua yako. Na sasa mkeo ni mjamzito ni kutoongea kutoweza kabisa kuongeleza watu kwa muda wa masiku matatu. Hii ni kisa ambacho ndugu zangu wa kinapatikana kwenye sura mariam Anaitaka anaweza akaregelea na akasoma kwa refu na akaelewewa vizuri. Lakini sisi madhumuni yetu ya kutaja kisa hichi kwa ufupi ni kuelewa ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anatutakabalia matendo yetu tunayoyafanya. na kisha huwa kuna alama ambazo zinadhihirika zinazoonesha dalili ya kuwa matendo yako mema yamekubaliwa sasa hizi ndio alama ambazo tungependa kuzizungumzia ili sote tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tuzione hizi alama katika maisha yetu iwe ni alama na dalili ya kuwa ramadhani yetu tumekubaliwa tujifanye ndani yake alama ya kwanza kabisa ambayo tutaanza kuzungumzia mizozo ya Uislamu ameitaja ibn rajab alhambali rahimahu taala kwenye kitabu kinaitwa latwaiful ma'arif cha ibn hazm al anlosi ukurasa wa 224 يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ta'ala عمل طاعه من الطاعات atakayefanya ibada katika ibada yoyote wa minha na kisha akawa ashaimaliza ibada hiyo fa alama alama ya kukubaliwa ibada yake hiyo ayasilaha bi taati ni ayunganishe hiyo ibada na ibada nyingine ayunganishe hiyo ibada na ibada nyingine wanasiiati baada kuwa ushamaliza ibada hiyo kuisha unajisahau kabisa na unakuwa tena haufanyi ibada yote la ni kuwa unafanya ibada hiyo ukishitimisha kuna ibada nyingine ambayo itajikufanya pia unatakiwa ufanye na unafanya kwa ibada zinaungana hivyo kama channel kama nyororo kabisa kisha kasema wa alama turaddiha na alama ya kuregeshwa ibada na toa ya mja ay wa ay yaqiba tilka ataa Bimasia ni kuwa afatishe baada ile toa aliifanya na akawa shey maliza baada tu ya hapo anaanza kufanya maasi hiyo ni alama mbaya zaidi kwa muislamu ambayo inaishiria kuwa ile ibada alioifanya ikamalizika imeregeshwa haikubaliwa kwa sababu mtume sallallahu wa wasallam ukapata kwa ibada nyingi ambazo ametufundisha utapata kuwa katika ibada hiyo ukishamaliza hivyo tena baadaye kuna ibada nyingine iko hapo baadaye tu hapo kwa hapo tunajua kwa ukishamaliza kuswali nitakuyeleta hadithi nitakio uswali sunna badia lakini pia ukishamaliza kipindi wa Ramadhan hadithi iliyopokana na Imam Muslim an Abi Ayyuba dan sallallahu alaihi wa kala qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man soma ramadhan ثم اتبعه سته من شوال كان قسيام الذهب mwezi wa ramadhani akamaliza saumu ya mwezi wa ramadhani akaifunga kikamilifu kabisa na kisha baada ya kuimaliza saumu hiyo baada ya kuswali idhi akafunga saumu ya sita ambayo ni siku sita katika shawwal basi Mtume sallallahu wa alaihi wasallam anasema huyo ni mfano wa aliyefanya ibada hiyo ya isom mwaka mzima. Ani sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Alama ya pili ni zango Islamu. Ni mwislamu kudumu na ibada. Muislam kudumu na ibada. Hadithi iliyopokewa na Mamlismani Aisha an radhiallahu anha قالت Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam اذا amila amalan athbatahu Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye ndio kiigizo chema cha kujua vipi utakubaliwa amali kwa sababu tuna hatuna shaka ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amali zake zilikuwa zikubaliwa Sasa je mtume alikuaje katika alama ambazo zilidhirika kwake kwa kukubaliwa amali zake ni kuwa alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya ibada anaifanya kwa kuendelea Haifanyi kwa msimu. Haifanyi mara moja peke yake. Kwa Muislamu hafai kusema kwa nilikuwa ni kiswali Ramadhani, Ramadhani kisha anaacha swala. Hii ina maana kwa sala zake hazikubaliwa. Na ni kwa sababu ya kuwa ili ibada zako zikubaliwe ni lazima ujitahidi kwa ibada hiyo uifanye kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi Na hakuna vile Mtume alikuwa anafanya ibada ya kuendelea kisha iti anaifanya kwa msimu tu ama kwa mda fulani peke yake mtu alikuwa afanya kwa hivyo ajitahidi ibada ambazo tulikuwa tukizifanya katika mwezi wa Ramadhani hasa hasa zile ibada za faradhi ujitahidi kudumu na ibada hizo tujitahidi hizo ibada tusiziache kabisa ni upande wa ibada na hivyo hivyo pia upande wa masia kwa sababu kuacha maasi ni ibada koi itakiwa pia muislamu akiwa ameacha ndani ya mwezi ajitahidi kudumu na huo msimamo hata baada ya kwa hivyo hiyo ni alama ya pili ya kudumu kwa ibada alama tafu za muislamu ya kubaliwa amali dhuhuru ayazhara atharu alibadati ni athari ya ibada i ala akhlaq alabd kwa tabia za mja ama kwa tabia za muislamu kivipi fayabtaida anil fahsha wal munkar wal ma'as. Kwa hivyo akao sasa ile athari ya ibada imeanza kudhirika katika tabia zake. Hiyo ni alama ya kuwa ile ibada imekubaliwa. Ndio athari yake sionionekana. Kwa kuwa sasa inamfanya paka yeye anakuwa anabalika. Kama alikuwa ni mtu ana madhambi fulana anafanya, hayo madhambi anaacha. Pako anakuwa fulani kweli amebalika. Si yule fulani tulikuwa tunamjua kabla ramadhani. Ramadan. Ukatoka madhambi Masha Allah, Na baada ya Ramadan akendelea kuwa hivyo hivyo na mbaliko hayo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye sura At-Tawbah aya walakinallahu habbaba ilaykumul wa imani lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyowafanya muupende Uislamu na imani wa fi kulubikum na akaupamba ule Uislamu katika mioyo zetu tukaona kuwa ni Uislamu ni dini nzuri tukaona kwa imani ni jambo zuri na hakuna Muislamu anayeweza kuona kitu kizuri kisha na kiache ko umejua ume imekuwa kumekuwa ime kwaje mpaka ikawa sasa umeendelea na msimamo uliokuwa nao Ramadhan ni kwa kuwa Allah Subhanahu wa Taala amekufanya uone kuwa jambo hilo ambalo umelifanya ndani ya Ramadhani jambo zuri kwa hivyo ikawa tena hauwezo kaache jambo zuri endelea kulifanya Allah anasema wa karaha ilekumul kufra wal fusuqa Allah kasema mshoe laika humur rashidun na Allah akawafanya mchukie ukafiri na ufuska, na masia hawo ndio walioongoka kwa hivyo muislamu anatakiwa mwezi Ramadhani baada kumalizika ile athar ionekane katika maisha yake ya baada ya Ramadhani na tabia zake si eti alikuwa Ramadhani amebalika mashallah lakini kisha baada ya ramadhan asharekia vile vile hapa bado kuna shida ndio sababu kwenye sura alankabut allah subhanahu wa taala anasema ya kuwa inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar hakika swala tanha inamkataza yule mwenye kuisali na ikawa salaka imekubalika asafa hili sodaki nini ni kuwa huyo mtu ataacha alfasha walmunka hani mambo yote maovu aliyokuwa akiyafanya na mambo machafu aliyokuwa akiyafanya masia aweza kayafanya kwa sababu ile ibada alikuwa anaifanya na ikakubaliwa lakini alama nne ndizo zangu islamu yakubaliwa amal ni muislamu kuwa anapenda ile amali katika moyo wake ajitahidi muislamu hakikishe kuwa mapenzi ya ibada alizokuwa anazifanya katika mwezi na madhani amezipenda lakini ikawa pia muislamu sasa moyo wake hauna utulivu bila kufanya ibada hizo bila kufanya ibada hizo Hani muislamu anakuwa addicted ana nakuwa sasa hana maisha ambayo yana furaha bila ibada kwa hivyo kama vile kuna watu ambao Allah mwapa mtihani katika maisha yao ya kuwa haskira raha hata chakula bila sigara hasiki raha kabisa maisha bila yakula mayungi ama modoka ama pombe ama nini basi mslamu pia anakuwa amefika kiwango cha kuwa sasa moyo wake unatulia na unakuwa una furaha pale atakapokuwa amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala akasema alladhina amanu wa allawiyamin Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatenda matendo mema yaliyofanya mpaka imani yao ikazidi na matendo hayo yakawa yakubaliwa. Allah anasema alladhina amanu watatmainu kulubuhum bidhikri bi ikawa nyoyo zao zinatulia kwa ajili ya kumkumbuka na kumtaja Allah Allah Allah subhanahu wa ta'ala anasema Sikizeni vizuri na eleweni ya kuwa kuhakika hakika bi dhikri kwa kumkumbuka na kumtaja Allah kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala Ndiyo nyoyo hutulia lakini nyoyo za kina nani ambazo zinatulia kwa kumwabudu Allah ni nyoyo za wale ambao shaka wa ni waumini Muumini ni nani? Muumini yule ambaye ametenda ibada na ikawa ibada hizi zimekubaliwa na ikawa sababu ya imani yake kuzidi. Imam Abu Daud ampokea hadithi kutoka kwa Salim Ibnu Abi al-Jaa'd, rajulun min al min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam laitani sallaitu fastarahtu ani kuna mmoja kati ya masahaba wa mtume wanaume alisema akiwa na wenzake natamani Laiti ningeliswali ili angalau nipate utulivu na nipate raha kabisa katika maisha faka annahum aabu dhalika alayhi asa kana kwamba wale ambao walikuwa nao wakamkosoa wa kwa kusema hivyo kwa vipi wewe utaswali vipi unapotubii na matizo haya yote ambayo yamejia katika maisha Kishi tuswali swali alafu utulie dibi tutakuwaje faqala sahaba akasema sami tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam يقول ilimsikia mtume rehma na amani zidi yake akisema ya bilali ewe bilali bilal aqimissala adini na ukimu ili tusali arahna biha tufanye ili tuweze kupata raha kwa kufanya ibada hii ya swala kwa Mola akasema fihi katika dpi kuna faida ndani anna salata ya kuwa sala raha tun ni raha na nifuraha ya moyo min taab idunya na taabu za kidunia wa mashagiliha na shughuli za kiulimwengu. Muislamu anapokuwa sasa amehangaika huku na huku na huku na huku basi anajikuta kuwa akili yake imekorogeta, moyo wake unaenda mbio unapata kwa maisha yamemsonga basi anapotaka kupumzika anaenda kwa sala. Ana kusali. Anasali, anafanya ibada, analeta dhikr, anasoma kur'an anasikiza mawaidha basi anatulia tofauti na wasiokoa imani tofauti na wale ambao kufanya ibada hazikubaliwi ni wale ambao utapata kuwa etili atulie anaweka mziki etili atulie anakunywa pombe etili atulie avute bangi etili atulie mpaka azini la hasha wakala Muslimu, anatulia kwa ibada kama alivyokuwa mtume Allahu alaihi wasallam tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabali ibada zetu katika ramadhani na tujalie tuwe katika wale watakodumu na ibada hizo baada ya ramadhani alhamdulillah rabbi alhamdulillahil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd ndugu zangu waislamu ramadhani tumbakisha kama sisi kimoja ni siku mbili kama sisi kimoja ni siku mbili kwa sababu kesho ambayo itakuwa Jumamosi jioni tunaangalia mwezi na tunafatilia habari ya kuonekana mwezi. Kwa ikiwa itathibitika kuwa mwezi umeonekana basi ishaisha. na Jumapili inakuwa nini? Kwa itakuimba kia kesho peke yake. Lakini ikiwa kesho mwezi hautoonekana na habari haitafikia basi kuwa, na maana kuwa tumbakisha siku mbili ni Jumamosi na Jumapili. Ni matatu moja kwa moja ni idi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokea ni Imam al-Bukhari na Muslim anabi ulera radiyallahu anhu sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in gumma alaykum wa fi riwayah fa in gubbi alaykum fa aqmilu au fa uddu 30 mtume anasema fungeni mkiwaanza kufunga ramadhani kwa kuonekana mwezi mwandamo wa ramadhani na pia kumaliza ramadhani idi kwa nini kwa kuonekana muandamo kwa, kwa nini sasa Ramadhani ishamalizika madamu wa Shawwal mtu anasema lakini ikiwa siku 29 mtaangalia mwezi na msiuone kwa sababu ya mawingu yamekuwa ni mengi basi kamilisheni idadi ya siku za Ramadhani siku 30 kisha sande mswali hivi ndio tutakafanya kwa inshallah kesho jioni yeyote atakayepata habari ya kuwa mwezi umeonekana mahala popote nchi yote ulimwenguni basi kuwa hakuna haja ya kuulizia kuwa jetta swali ama taswali ya mapili kuwa swali naswaliwa Iyo ni by order na mahala pa nini ni pale pale peleo tunaswali kwa kawaida shotgun pale mkomani kwa hivyo hata kama mtu alikuwa labda ameenda kazini na akapata baada huko huko basi ajiandae na mapema aende wapi huko wakijua kuwa nguvu zake waislamu tutakuwa pamoja huko. Lakini sasa kabla ya muislamu kurauka na kujitahidi kufika mapema uwanjani hiyo siku ya Jumapili ikiwa mwezi unakana kesho na kama mtu kesho basi ni siku ya Jumatatu anatakiwa muislamu Ajaandaye na ibada ambayo inatangulia swala. Na ibada yenyewe ni ibada ya zakati hii Ni ibada muhimu sana inayotakiwa muislamu aiache ama afiligenayo. Zakat zakatu fitri ni mzigo ni lazima kwa kila Muislamu, awe ni tajiri au ni maskini. Bora tu awe atapata chakula ambacho kinamtosha ile siku ya Idi. Mchana na usiku. Kikibakia chakula ambacho kitakuwa kinatoshea kutolewa zakatu al analazimika anlazimika kutoa mtu huyu zakatu al Na zakatu al-Fitr zangu ni lazima kutolewa chakula kama alivosema Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam kiwango chake ni kilo na nusu Sawasawa iwe ni ngano unga ngano ama hata ngano yenyewe ambayo sagwa ama uwe ni mchele ama ni mchele kilo na nusu kwa kila mtu kwa ikiwa umejitolea wewe na unamke mke itakie pia ikiwa una mke na kisha pia mtoto basi pia tolee mtoto hata mtoto alizaliwa leo nitakie mtolee muzangu islamu hii ni zaka ambayo wanaopea, wanaopewa ni masikini wa islamu peke yao haufai kumpa sieku muislamu na pia haufai kumpa sieku masikini na muda wa kuitoa hii zaka ni asubuhi ya siku ya idi kabla ya kwenda kuswali swala hili. Lakini kiwa Muislamu anakhofia kuwa huenda asubuhi yake asipate muda ama wenda kasahau ama huenda asimpate yule anayemsudia kumpa basi anaruhusiwa kutoa kabla idi kwa siku moja. Kwa hivyo hii ni ibada ambayo yatakiwa sote tuwe tayari tushajiandaa na kwa wale ambao hawajiandaa angalau wasaanze kujiandaa sahi sababu muda wa kufanya ibada hii umekaribia kabisa ndugu zangu waislamu sisi nasaha ambayo tunaitoa ni kuwa ndugu zangu waislamu yatakiwa tujitahidi kama tulipokuwa ramadhani tunajitahidi katika ibada mbalimbali tuendelee kujitahidi katika ibada hizo hata baada ya ramadhani kwa hivyo muislamu asisahau kabisa kusoma Qur'an na ile hali ya ramadhani kwa kusoma Qur'an Muislamu asisahau kabisa kufunga na ile hali ramadhani ndio ile kuna saumu za sunna Muislamu asisahau kabisa kuswali na kasahasa kwa wale ambao labda walikuwa hawadumu na swala tano kwa siku Allah kwa wajalia Ramadhani wakaaswa nadumu kuswali basi waendelee hivyo hivyo na kama tukitangulia kusoma kusema ya kuwa hiyo ni moja katika alama za kuwa ibadati imekubaliwa Ndugu zangu wa Islamu maneno mazuri ambayo unajua sote ya kuwa siku ya yatakiwa muislamu ammuambie muislamu mwenzake ni maneno ya kumwambia muislamu mwenzako takabbalallahu minna wa minka takabbalallahu minni wa minka au minna wa minkum maana haya maneno ni nini maana ni dua unamwambia mwenzako muislamu ya kuwa Allah atakabaliye sisi yale matendo tunayofanya mema na pia awatakabalie nyinyi yale matendo mliofanya mema. Hayo ndiyo maneno ambayo atakio wa Uislamu waambizane, wasambaziane, waweze kueneza kabisa maneno katika ya hii. Lakini sahii dua ikiwa itaombwa na iwe ni dua pekee yake bila ya matendo itakuwa ni dua bure isiyokuwa na mafanikio. Kwa hivyo Nituombeane lakini pia yale ambayo tumeyasema ya kuwa yatakiwa yapatikane katika maisha yetu ili kuwe kuna ishara njema ya kuwa tulikuwa tunafanya basi mbaliwa tuendelee kuyafanya na kumombe Allah subhana wa Ta'ala atakabali yote ambayo tumeyafanya ndani ya mwezi Ramadhani na tujalie yale ambayo tumeyafanya ili sababu ya kuishi maisha mema na kupata raha siku ya kiyama baada ya kufjuketa Subhanakallahumma rabbanabid hamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu